Пантелеймон куліш, дівоче серце, Ідилія, розділ перший. Ой, у неділю рано пораненьку, ой, тож не усі дзвони дзвонили, Як у вдовинім дому гомоніли. Єсть така пісня, і дуже жалібна вона. Було, як співає наш кобзар Архип, той сам плаче. Отже, якби не вмер архіп, то ще б зложив, може, жарібнішу пісню про нашу вдову на прізвище Загірню. Як у неї в дворі одного ранку гомоніли селяни, а вона сама крізь людський гомін голосила. І селяни ж були хороші, бо дай їх доброму чоловікові ніколи в себе в Господі не бачити. Десятники з соцькими да з писарем, он, хто гомонів у вдовиному дворі. Уже ж вони не з добром завітали до вдови Загірної, бо всі людці, де купою зберуться, з того місця втікай скоріше. Добра не побачиш і не почуєш. Коли б знав Ігнату Довиченко, що його батьківського двора не менеся халепа всемирна, то певний вітер би його в полі не випередив. А то хто б подумав, що одного в матері сина візьмуть у Москалі, Вдова Загірня обезпечилася, що в неї син одинчик, і молилась Богові тільки, щоб він послав її Гнатку хорошу пару. Саме Гнат був ще молодий козак, саме тільки чорний вуз почав пробиватись. З парубками літати навзаводи, тобто дуже швидко, скакати через купалове огнище або перемахати сажнями Дніпро. Ото були його забавки. На юлицю ходив пісень співати, жартував з дівчатами похлоп'ячи, а любощі йому ще не дуже в серце впивались. Недоліток зовсім іще був вигнату до Виченко. Тільки що батьківський зрісти хода і якась повага в очах, бо сказано, господар на своїй батьківщині. от його ще ніби дорослим парубком удавало. А найбільш, як іде було в неділю з матір'ю до церкви, вона в старосвітському кунтуші а він у батьківській киреї. Кирая – це верхній довгий суконний одяг з відлогою, кобеняком. Високий та рівненький собі, мов я синок, ще й до того звичайний був і богобоязний. Справді йшов до церкви молитись, а не гави поміж людьми ловити. То здавався ніби вже не парубком або підпарубочим, тобто підлітком. Статечним чоловіком здавався. Отож ми хвалимо було його гарний зріст і батьківські звичаї. Його й батько був чоловік хороший богобоязливий. А ті харцизяки, мабуть, свою думку дбали. Нехай, нехай доростає міри, буде з його ще кращий некрут, ніж на селі козак. Воно той й пісні співають. Ой, вдови один син, та й той пішов під аршин. Пісня правда, вона тобі не скривдить ні словечка. Да коли ж все таке беззаконство чинилось на Вкраїні? Може, тоді по селах порядку ніякого не було або що? А тепер же в нас на всяку хату по начальнику, що й чарки-горілки не вип'єш без догляду. Е-е-е, тим-то, мабуть, і громада з великого чоловіка сталася малим. Що, знай, зустрічаєш по селу людей з паличками. Оці-то люди, сидячи там собі і по буднях, наче в свято, без роботи в управі. Балакають з тобто з нічого робити, провсячено. Та й доміскувалось, що у вдови Загірної суть не один син, а іменно і всеконечно два. Бо старший брат Ігнатів помер, чумакуючи, в дорозі. І проте ніде не явлено і не записано. А товариство його недавно отеє в холеру повимирало. То їх і значиться два сини у вдови Загірної катрі. І як старший на ліцо не состоїть, і вже годів із отри без вісти отсутствуєт. Це вже писар старший слебізує, то й упадає некрутська черга на його Ігната, котрому, каже, сповнилось вісімнадцять літ. Так то вони собі там гуторять, а вдова бога встаючи й лягаючи, Поклони б'є перед образом. Що не доведи, каже його мати Божа, до лихої години, до невірної дружини до злої личини, а пошло йому пару до уподоби, до любої розмови, до господарювання в дому, до честі й жалоби між добрими людьми. Якби ж то сповісти Вудову безталанно, що така й така річ, може б вона кинулась в управу, звієць полотна однесла писареві, а старшині поставила пів відра горілки, бо вони звикли там начальницьким робом бенкетувати». Впоївши і випровадивши і справника, чи окружного, самі недоїдками і недопивками, по начальницькій контентуються, тобто годуються, харчуються, їдять. Це вже в них діло законне. Не то у празник, де й в будень селян збирають харчове, що ось ніби становий, чи якийсь там нечистий прибіжить. Той же й не думає про їх управу. Маючи собі в волю, де їсти й пити й руки нагрівати, і вони бали собі в управі справляють. То нехай би вдова загірня кинулась у сей кагал з поклонами і дарунками. Воно б нічого. Сам писар записав би, і святителів познаходив би, що іменно помер гнатів старший брат шумакуючий, і що він суть один, як око, сину матері. А то вона собі молиться безпечне. І на часточку раз по разу цю Петрові подає, ще й молебнів його наймає. А той, звісно, піп, собі радіє, що яка-то спасенна душа, вся катря загірня. Тим часом старшина, наговорившись да нарадившись у своїй раді Лукавій, вибрала день, святу неділю, що вже іменно знає, дома Ігнатовиченко. Худоба по сей случай пасеться в його завишнячком у пастовничку. А сам він, гарно вмившись і голову змивши, щолоком, бо мати держала його чисто, як панську дитину, вбереться гарно до церкви і піде обруч з пані маткою слухати святого співу і читання. Отож, іще й великий дзвін не бовкнув, а в вдовинному дворі, ти б сказав, бо всі дзвони дзвонили, ведуть Ігната під руки до розправи, гукаючи регочучи. Наче вовка, або що живцем доскочили. А мати ж то, бідна мати, За ними, наче по мертвому, голосить. Мій Боже, милий, Хоч би ж він не такий хороший, Довродливий, здавався. А то трошки зблідна личеньку, То чорні брови і молодий вус, Наче шовком йому, Та й свіже молоде обличчя закрасили. А очі сумні, І ніби якісь горді зробились. Дві сльози, Мов кришталеві іскорки викотились, та й зупинились під очима. Сором бач козакові заплакати, переміг свою тугу бідолаха. Оце ж його ведуть, мов молодого князя бояре, А сусідня дівчина Оленка теж недоліток, Да тільки гарна ж наличенько, як та зоря господня. Вирядившись до церкви у квітки і в білі пишні рукава, Саме мчала повні вітра от колодязя, поспішаючи матері води до порення наносити. Тоді й до церкви під бігцем бігти. Як побачила ж вона його в такій громаді, то й в неї по землі покотились. Вона його любила, молодого, вродливого Ігната, та рідній матері не признавалась. А тепер на весь куток заголосила і до вдови загірної до катрі на шию кинулась. Оце ж може й пара Ігнатова, бо й він не видержав її плачу ревного. Затрусився увесь і захлипав, не міг себе перемогти. Це ж як на те дав Господь ранок тихий, ясний, да любий, літній. колосу я мені ще не налився, то Соловей виспівав останні пісні свої, прощався з весною. Тут його ведуть, того Ігната, тут його мати, обнявшись із Оленкою, голосять, а Соловей на вербі під та плач, аж лящить, співає. Золоті хмарки, наче вплинь, плинуть по чистому небу. Скрізь широко видно, аж геть поза цариною. Вітряки на горбах понасторожували крила і сяють проти сонця. Мов башти золоті, а що вже хрес на дзвіниці новий, що поставив своїм коштом Ігнатів такий пан отець? Аж сипле промінням. А тут саме й до церкви благовістувати прийшла година. Отець Петро тихою ступою Вийшов із свого двору, то Паламар, побачивши його із дзвіниці, і бувкнув у великого дзвона. Свято вчинили всі гуртом у довідь-долашній, на всю жизнь свято. Як була в новому очіпку, що саме збиралась на міткою голову до церкви обвивати, так і пішла за сином до розправи. «Ховайся ж тепер, Оленко, од людей, не йди до церкви, бо сусіди взнали». Кого ти, молода, покохала? І квітки ти свої розгубила по дорозі, Підбираючи відра. Парубки, ідучи до церкви, Квітки твої сміючись позбирали. Тепер у тебе на всім селі Немає вірної душі, Щоб твоє горе зрозуміла. Батько і мати гримлять на тебе, Мов ти не знать, яку велику незвичайну Серед людей учинила. Ота вдова хіба тебе зрозуміє І до серця пригорне що вирвалась від тебе і побігла за сином. Отже, вони й коло розправи, тієї п'явки людські. От вони привели вродливого вдовиченка перед пана. Не мали же й пан нагодився у село під цей час. Недурно ще вчора з вечора курей по сідлах полохали. Готовити йому вечерю. Сам окружний бре у Семенович, се він учора з дзвоником набіг у село. От і стоїть, у боки взявшись, саме тільки налегав з чаю, з перегінною. Тепер у холодку коло розправи потягує здоровенну люльку. Мордати він собі, пан, і правду змовити поганий, і гудзики його блискучі не красять. Блищать ті гудзики на йому, мов жаб'ячі очі. Тільки що страшно, а краси нема ніякої. Отже, не подивилась бідна вдова, що він і ростом карапуз, і лоб йому, мабуть, іще з малку приплющено, і ноги в його чогось криві. Як прибігла, так і впала йому в ноги, і обхопила ті криві ноги руками, а сама голосить. «Паночку, лебедику, можеш і в вас є діти, не губіте мого Ігнатка!» «Дайте ж йому й мені на світі пожити!» А в його справді, в того окружного, діти були маленькі, все дочки. До церкви, так і до нас, в буртища пані його окружна, було їх возить повен віз. Ну що ж йому про те? І як сміє проста баба свою дитину до його дітей рівняти? «Геть!» – от він щось звітував. Ти мене повалиш, а змій бабу прочь. Так і вхопили стару катрю за гірню, ті прислужники, Із наших таки людей харцизяки, і одволокли геть, Бо й справді на кривих ногах окружний захитався. Чаво тібі надо? Закричав на вдову безталанно, А її вже держать під руки, не пускають, І сина держать коло неї, щоб не влизнув. Бо знало все село, що його і конем не доженеш. Вона тільки плаче, і дух їй захопило. Звісно, материн плаче. «Хто ж мене паночку догляне? Хто мою старість запоможе?» Хлипаючи на силу промовила. Він хоч по-нашому й не говорить, А зрозумів її та й каже. «Работника найдеш собі, старуха! Ти вдова я. І вона ж, дарма що зовсім збожеволіла пасті, постерегла, супроти чого він їй закинув. «Коли б я, – каже, – була багата, я б тебе, пане, озолотила. Оце ж у мене і все багатство, і весь скарб, що ви в мене забрали. А вони окаянні все було плещуть, що Катря Загірня – багатирка на все село, ото ж окружного на її нацькували». Що, прижмом кажуть, за душею в неї єсть гроші. Сама ходить, як кукла, В церкві однеї аж світить поміж людьми. А син у неї, мов той панич, Чистий, да митий, мов огірок. І хата, кажуть у неї, як віночок. Той певен був окружний, Що вона зараз капшук розв'яже. Пане мій, голуби мі, благає вона окружного». А він до голуба такий був схожий, як підсвинок. «Маю два волики й корову, забери їх до Господи, а мені верни мого сина, моє сонце». «Що то проста жінка?» – сказано. Їй, здається, окружний все одно, що той татарин. А він у нас такий був, що брав самими грішми подарунки. «Приїде й поїде». Ніхто нічого не бачить і не знає. Розлютувався ж на Катрю за її слова дуже. Аж посинів. Сказілась, баба, промовив, та аж мукнув, що всі злякались. Лашадій! Де ті коні взялися? Мабуть, нечистий їх позапрягав на ту минуту. Так і вискочили перед ганок, мов із землі виросли. І як він з тими кривими ногами так худко у візок упхнувся. Враги його душу знають, того окружного, Бреуса того. Пашол! І, мов, чортяки його на крила підхопили. Тільки пилом занесло вдову бідолашну. Протерла очі, аж і сина вже нема. Вже обидві підводи коло царини. Бігом бігти за ними, криком кричати. Синочку! Ігнаточку! Шкода, вже не почує, і матері крізь ту страшенну куряву не побачить. Розділ другий. Як і зійшла вечірня зіронька, та, повечерявши, старі люди спать повкладались, Сільська молодіж почала через широкий став перегукуватись. Солов'ї з обох боків ставу і по вербах висвистували, Озивалася вода стома голосами. Зорі наче потонули в ставу, і повз берег тремтіли, Розпливалися іскорками, та й знову глибину поринали, І тихо в глибині сяли. Тип, сказав, розмовляли з небесними зорями, І зійшлися докупи парубки з дівчатами, Почали своє кохання у піснях виспівувати. Тільки й нема між ними Ігната Вдовиченка та молоденької Оленки. Далеко тепер десь ігнат сидить, знакомого голосу не чуючи. А Оленка лягла спать, та й підгоївши гарячими слізьми в коморі. Довго вона плакала, слухаючи співи солов'їні та дівоцькі пісні. Серед ночі встала, тихенько викралася з комори, тихесенько перейшла через двір, майнула білими рукавчатами на перелазі, втонула в вишневому садку. Вирнула з садової темряви колохати вдови загірної. Не спала бідолашна мати. Почула, як Оленка в віконце стукнула. Обізвалась, упустила її в хату. «Матінко моя рідна», – каже Оленка, обхопивши її плечі. «Люблю твого Ігнатка, як свою душу. Я пропаща без його на світі. Благослови мене, матусю, і ти за ним на край світа. Нехай він не мучиться між чужими людьми самотою. Я його люблю. Він мене любить. Нам обом буде легше, як ми побачимо щодня хоч на часиночку. О, голубенько, Оленко, що це ти видумала? У тебе ж батько й мати, у тебе брати й сестри. Як їх покинути? Нема мав мене тепер ні батька, ні матері, пань матусю. Ти мені батько й мати, а твій, Гнатко, вся моя родина. Не можу я без його в світі прожити. У сиру землю піду. Чи лучше жін на столі мене побачити? Ні, моя доню, Коли йти кому за Ігнатком, то лучше мені, одинокій матері. У тебе, ненечко, худоба на руках, і батьківщина Ігнатова тобі не можна всього кинути. Не можна, не можна промовила вдова, плачучи. А то б я вже й у дорозі була, а то б за ним за Зулою летіла. Довго вони вдвох говорили. Довго впиняла вдова за гірня Оленку, Лякала її світом широким, людьми чужими, пригодами несподіваними. Не злякалась нічого, молода Оленка, на вічні найми себе обрекала. Годитиму, служитиму, ніде не загину. Бог нам поможе. Твої молитви нене з усякої пригоди нас визволять. Такі слова вона промовляла, мов пісню співала. Раділо гірке материне серце, що її синові мови з-за чорної хмари сонечко присвічує. Жаль, їй було тільки дитини молодої. У чужій чужині не Боялася вона, щоб з цього не вийшло ще більшого лиха, як слідом за її сином й чужа дитина. Не знала, що Оленці казати. Замокла журячись. Далі ще каже, ти ж подумай, моя кришечка Оленко. Як тобі село покинути, коли в тебе ніякого паперу немає? Да тебе всяка судова поган заарештує. ганьбу тобі велику зробить. До віку сорому не збудешся. Я вже про це думала, ненечко. У мене ще з весняної доби є такий папір, щоб мені вільно було по людях служити. Ти знаєш, яка у мене старша сестра недобра, яка злюща. Вона мені була прачем руку перебила. А мати її дуже жалує, і от пан обороняє. Так я випросила у пан такий папір, щоб мені дома не жити. Він і лежить той папір за образом. І пішла б таки я з дому, та зосталась, що Ігнат близенько, щоб з Ігнатом твоїм щовечора побачитись. А тепер мене ніщо не зупинить. І радіє, і боліє душею старенька мати. Доню моя, каже. Не нарікай же на мене, як не доведи Боже, і інше воно станеться, ніж ти собі міркуєш. Вкупі з Игнаточком не страшне мені ніяке горе, скрикнула Оленка, обнімаючи і цілуючи бідолашну матір. Нема в мене життя на світі без його, і не буде. Довго вони ще розмовляли, довго прощались і плакали. Вернулась Оленка в свою комору. І тихо перед світом любо заснула. У вісні побачилась із своїм гнатком десь на чужій стороні. Приголубила його, заспокоїла, мов дитину. Журливе його серце заколихала. Розділ третій. Чужа сторона, далека земля холодна, неплодюча, плугом не орана, куп'ям засіяна. Прокляли б ми тебе великою клятьбою. Запалась би ти навіки од нашого слова гіркого, Од наших ремних слізь. Та живе в тобі не одна душа спасенна, Товчуться в тобі наші земляки, Як той Марко по пеклу. Нема в тобі ясного неба нашого, Нема в тобі нашого дерева густого, Наших трав шовкових, Наших квіток дубрівних. Вони серцем багатим тебе У богий краю злиденний, Мов пишний сади скрашають. Не чути в тобі соловейка весняного. Вони своєю мовою солодкою твої зрадливі вітряні пустині наповняють. Таємнича доля судила Олені опинитись на чужій стороні хутко, Мов, у вісні вона у великий пишний город перелетіла. У той город, де, мовляв, тільки церкви та палати та пани пузаті. І ні однісінької хати. Зуспіли її в наймах добрі люди що в цьому городі неволею проживали, і нав країну на короткий час, мову вирі завітали. Молоді люди, пан з панією, і діточок у них двоє, дві дівчинки. Звались вони скрізь по селу, де вона наймечкою козака служила, пан Іван і пані Ганна. Більше їх ніяк не звали, ані прозивали. Любили їх козаки і козачки, і козача дітвора дуже, що вони з простої хати у пани вийшли і всякими мовами вміли з чужоземцями розмовляти. Та й не пишались тим перед сільською громадою, і одежу нашу просту носили, і звичаї наші рідні шанували. Бачать вони наймечку в козака, молоденьку, моторну, працьовиту, розпитали, що вона за людина, довідались, що вона дитина отецька, та ради свого кохання пішла по людях служити. Порадились пан Ван з панією Ганною, Видумали, як їй подать руку, у її долі тяжкий. На шлях непевний молода дівча вийшло. Сподіванками тільки шлях міряло. Знали вони, що то за міра. Бачили світу багато, то вже з тій долі, що ждала нашу Оленку десь у далекому тумані. От почали її до себе закликати. Пані Ганна вміла розмовою любою, ласкавою, журливе серце її собі з'єднати мов дитину її до себе принадила. Тут і Гнат Загірний, той бідолашний вдовиченко, стояв із своїм полком, і його вони до себе в хату закликали. Кохана пара, мову, батька, у батька в матері, в її гостювала. Понятливий був і Гнат з роду, хисткий, проворний, то його ще в москалях і небито, та й шанував себе козак, то вже все переймав, згнітивши серце, чого там його учено, і старший похваляв його на муштрі. Ще ж, як на те, трапилось так, що старший надигнатом був молодесенький офіцерик. Прозивався він Кавун. І як назве було капітан Кавуновим, то він і просить, щоб його так не величав, бо я, каже, свого отецького прізвища не цураюсь. Як же дочувсь про це, пан Іван, одигната? Все ж, каже, наш, та й заговорив до його по-нашому в церкві. Офіцерик трошки спік рака що одвик по-своєму розмовляти, бо його з на столицю заслано і недавнечко, мов, пташку з клітки випущено. А проте любе йому було слово пана Івана. І зайшов він до його з церкви на отче наш. Все ж, як і для звичай, так його запросив до себе в гостину пан Іван. А тут уже обід неділашний поспів. Багато до пана Івана козацтва зібралось. Тут і гнати своєю голубкою. От розговорились трапезуючи з офіцериком кавуном, і нарадились, як би Олені по селах за полком не ходити, бо всякі люди між хазяїнами бувають, то щоб не дознали вони наруги за своє щире кохання. Та й що з того кохання далі буде? Постановили громадою за стільною так, щоб узяти добрим пана Оленку з собою до дітей за няньку, а тим часом молоденький кавун офіцерик. Пораді Ігнатові, щоб його як моторного, з ростом високого, обличчям гарного москаля, в гвардію. От Оленка й не ходитиме більше з села в село. Буде вона проживати між хорошими людьми-земляками, дарма що на далекій чужині. А там уже якось доля зладнається. Час і діло покажуть, як їй краще в світі прожити. Ще такі добрі люди були, той пан Іван і пані Ганна, що й до батька-матері Оленчиних поїхали і їх заспокоїли, і Оленку до батька-матері привезли, і благословення їх випросили. Звеселилась не одна душа з того благого учинку столичних наших земляків, що, мов, нехотя панами звались, а були душею і словом прості, чесні, мов, з роду із села, із рідної хати не виходили. А хто вже як удова загірня раділа. «Святе добро!» – рекла вона з радощі плачучи. Кажуть люди, що тебе в світі немає. Ні, ти ж таки єсть на світі, тільки що рідко тебе чоловік грішними очима зустріть. Так вона прорекла, мов проспівала, здіймаючи до неба руки. І що то вже Оленку цілувала, як їй до матернього серця горнула, і рідна мати уступилась перед нею, бо велике діло непорочна печаль в одинокому серці. Левади рідні, голосні, співучі, Стави з шумливими вербами, дівочі ігрища незабутні. Покидає вас вродлива дівчина, краса всього села, материна втіха, батькова осолода, веселість усіх добрих громадян. кохання її голубине крилля дало, знялась, полинула далеко-далеко. Нехай буде темрява в чужому краї, світить у неї в душі невгасиме світло. Нехай лютують морози. У неї в серці весняні квіти процвітатимуть. Розділ четвертий. Живе наша Оленка в далекому городі, надією дише. Хутко-хутко побачиться своїм ігнатом, а ігната нема. Не так воно легко робиться, як доброму чоловікові думається. Не переводять ігната в гвардію. Багато було б розказувати, що та й на що. Нема мого миленького. Нема мого сонця, Ні з ким мені розмовляти, Сидячи в віконця. Оце наша річ. Сумувала б, може, Олена й тяжко, Так надія ж її, Мов співоча пташка, розважала. Минулося півроку, Що ж із дівочим серцем сталося? Певне засохло, зав'яло, Певне змарніла на чужині Оленка. Так би воно, здається, й мусило бути, Та не так воно в божому світі діється. Розірви зразу молодей віття, що докупи сплелися, Порвись живі листочки, зав'януть, Замре з великого болю дівоче серце, Перестане битись часом і навіки. А нехай буйний вітер гойдає довго їх на сонці, Дивись і розплелися, розійшлися, Красуються і хиляться туди-сюди в пишному зрості. Нема мого миленького, нема його тута, Посходила по слідочках Шавлія та Рута. Почала Рута проростати поміж сумуванням нашої Оленки. Як же все сталося? Ось як. Не нянькою була Оленка у пані Ганни, а рідною сестрою. Зараз почала її пані Ганна письма учити. І сама здивувалась, що то за понятлива людина та Оленка. Не минуло й місяця, а вона вже своєю рукою до Ігната лист написала. Що ж то був за лист? «Коли б ви прочитали? Пісня піснею! Бідолашний, лучше б тобі його ніколи не бачити!» Другий лист написала Оленка до свого любого парубка через місяць, і вже в тому листі не було пісні. Все в йому було, і кохання дівоче, тепле, святе, і жалощі рідної сестри, тільки не було пісні. Гарним письмом засіяла Оленка другий лист, усяке б здивувалось що так недавнячко ще вона письменною стала. А отже, первелись був квітка весняна, пахуча, красна, ненаглядна проти його. Розкрилися широко воленкі очі. Припала вона до книжок, наче до вікна високого, що з його далеко-далеко, широко-широко по світах видно. Ще б нічого, а то до книжок прибавилося іще дружня розмова з земляками. Знала вона в себе в селі парубків багато. Були між ними і на вид хороші, і на слово дотепні. Та не було краще вона дигната. Бачила вона й людей статечних, і дідів сивоусих. Чувала їх розмови поважні, і пісні старосвітські. Здавалося їй, що і на світі таких гарних людей немає. Перелетіла, мов, на крилах у чужу землю. Озирнулась навкруги себе, освоїлась. Все ж рідна громада на чужині. Зберуться у пана Івана гості. Це ж рідні селяни, тільки, мов, якесь інше сонце їх осіяло. Вже про те й говорити нічого, що на їх одежа українська краще від сільської. Така одежа, наче вернулись ті часи давні, що було, стара бабуся маленький їй розказує. Коли в кого жупан, то сама чиста саєта. Гатунок тонкого англійського сукна. Вироби одяг з цих тканин. Коли сорочка з мережками, то аж очі бере. А що вже дівчата й молодиці, то сяють у шовках та у пишних рукавах, та в намітках, біліших от снігу самого, та в квітках і широченних стрічках, наче ті бразолі, тобто темно-синій сандал. Маки та лілії, нехай же б вони самою одежею очі оленці чарували, а то ж розмова в них тиха да люба, речі дружні, щирі та розумні. Скільки чоловіків, скільки й дядьків або братів рідних, скільки молодиці, дівчат, стільки тіток і сестер. Всяке, здається, тільки й дивиться, як би її словом ласкавим приголубить, як би її на добро наставити. Откривляє світ у книжках, а ще більше у розмовах. Що не почує, як та громада поміж себе розмовляє, вона й спитає в кого-небудь. І ширша є, ширша є її пам'ять. Іноді вісні прокинеться, та все думає про те, що вдень бачила і чула. Ще ж треба, що, мов з усієї України, сюди пісні, що найкращі позлітались. У селі було заспіває інший хорошу старосвітську пісню, одну й другу, а більше вже й не пам'ятає. А що хлопці так по-московськи не знать, що іноді варнякають. А тут, як заведуть, то цілісінький вечір співають. Одна гарна пісня, а друга ще гарніша. Одна старосвіцька, а друга ще давніша. І то їй диво було, тій Оленці, що діди сивоусі в селі було згадують про старовину дідову або прадідову, а тут і без сивого уса давні часи, мов, на долоні тобі покажуть. Та ще чого дозналась наша Оленка? Їй здавалось у селі, що книжки з неба падають, так її мати казала. А тут побачила й самих людей тих, що книжки своїм розумом компонують. Іноді було, як прочитає Катерину або Тополю. Той не імей віри, щоб все компонував той ласкавий дядько, що в чорній кучі і в олухатій ходить та все її серденьком зве. Менше всіх він здавався письменним, та більше до всіх мав у голові розуму. Все було тільки говорить, що про зелені левади над водою, про селян простих, про ігрища дівочі. Хіба інколи згадає, як козаки лукаву у шляхту товкли, і очима, що тими зорями блисне. Розділ п'ятий Худко ж ти, Оленко, між чужими людьми оговталась, Та й сумувати по своєму Ігнатові почала менше. Дорікаєш сама собі, як ляжеш спати, Чом рідше почала його згадувати. Чи не зледащила се вже я поміж панами? Іноді думаєш. Які ж вони пани, що бог їх сімря і товстих сорочок не носять? Тепер ти вже й сама міркуєш що не то пан, хто хорошу одежу на собі має, а то, хто дбає тільки про себе та про своїх родичів, а на обогий люд хіба через плече озирнеться. ж, глянь, як тебе дівчину просту привітали. Ти, мов пташка з божого раю, до їх у чужу сторону залетіла. Ти їм, наче садових пахощів з України з собою занесла. Зраділи всі тобі. Ти б сказав, рідну родину побачили. Ні, серденько, не злидащі ти між ними і дурно себе турбуєш доріканнями. Засипай з упокоєм, присняться тобі не ладачі поваби. Тобто потяги, спокуси, принади. Не такі, як тому сняться, хто тільки манить себе, зачаровує собі серце гарними словами. Велика Україна тобі, Оленко, у вісні присниться з усіма муками людськими, одна ливайка та аж до того часу, як ти в село з Ігнатовою матусею плакала. Розкриються перед тобою тайни святії і заб'ється серце твоє божою правдою, наче новим, вищим коханням. Глянь, хтося по диких степах викорінює ледачу зіновать і колосисту пшеницю засіває. Все твої діти ненароджені, зникло твоє село. І старий батько з матір'ю, і любий Ігнат байдуже тобі. Ти задивилась на ті криваві мозоляві руки, Що в дикому степу працюють. загледілась, мов, на райські квітки. Пташкою понад тим степом в'єшся, І серце твоє якусь нову пісню співає. От твої сни, моя втіхо. Не зледащила ти, не між панами ти, А між людьми опинилась. Чого ж посходила рута по тих споминках любих? Що ними тільки жила ти. Тяжко мені вимовити та вимовлю. Любила ти Ігната за те, Що в його очі такі ласкаві, Що в його ніжне слово, Що на вроду і на вдачу, І на пісні, і на танці Нема над його парубка в селі. За те любила, Що вкупі з ним Соловейка слухали, Вечірніми зорями під вербою стояли, Що він про твоє життя розпитував, Сумував з тобою. Як же ті споминки тепер перед тобою затуманились, Мов справді кучерявою рутою вкрились, Вдруге ти на світ народилась, На широкий, ясний світ. Не ті з його смутки, Не ті радощі, що знала ти з малку, Виростають у тебе щодня крила, Більшають, ширшають, дужчають, І вже з твоєї високості Рідне село здається тобі маленькою краплинкою. Безталанний Ігнат, Чим же він тобі тепер здається? темним, обогим, задавленим братом, та й годі. Напише до тебе чужою писарською рукою лист, прочитаєш його, та й загадаєшся, сумуючи. Жаль тобі, Ігната, мов рідна сестра, по його долі серденьком тужиш. А якось тобі дивно з ним побачитись, мов з того світу має він прийти до тебе. Ой, Оленко, не хочеш ти сама собі признатись, що в твоїм серці діється. Півроку минуло, як ти розлучилась із своїм коханком, багато води втекло за сі півроку. Пішли за водою й твої сільські думки, твої надії, твої молоді жадання. Не півроку, піввіку ти прожила між чужими людьми, і вони тобі здались ріднішими від рідної матері. А всіх рідніших, всіх ближчий. став тобі Павло Піддубень, молодий, гарний козак, брат пані Іганни. Дивом великим здався тобі Павло піддубень. Скоро ти його почала знати, та не заглядувала ти на його вроду, козацьку, пишну навдивовижу вроду, не вона тебе зачарувала, чарували тебе його братні речі, що він з тобою, як брат сестрою, розмовляв і мислі твої засівав, наче яркими зорями. Прийде що вечора Павло піддубень до пана Івана, іначе для його нема тут людей опріч тебе. Все він з тобою розмовляє та співає, голос у його тихий та гарний. Часом, бувало, й заплачеш, слухаючи його пісню, а він тебе розважить. Книжки гарні тобі читає, і до книжок докладає своє розумне слово. Чого ж ти почала задумуватись після тих вечорів, любих? Ти його речі до одного слова згадуєш, і в сні вони тобі сняться, і прокинешся ранком. Перше всього вони тобі на пам'ять приходять. Все ж ти вже не своєю душею живеш, Оленко. У твоєму серці та ясна душа козацька звела собі кубелечко. Тобі страшно й подумати, щоб його день або два не бачити. Як же це може статися? День у день, вечір у вечір заходить він до своїх родичів. З тобою поговорить, дітей приголуб, Хоч на хвилинку забіжить, і твою душу наче сонцем освітить. Отже, сталося. Нема Павла й день і два, занедужав Павло. Ти, замираючи, про його болість довідуєшся. Ти сама за два дні змарніла, мовить тяжкого недуга. Соромишся ти прохати пані Юганну, щоб узяла й тебе з собою, як поведе дітей одвідувати їх любого дядька. Три дні, тиждень ти криєшся. Вже в тебе всі питають, чом ти зличенька спала. Загоришся часом на таке питання та й замовкнеш. Так нічого, я, слава Богу, дуже й здорова, більше од тебе нічого не дозналась. Пильно на тебе дивиться пані Ганна, знає вона, чого тобі треба. Вона тебе ні в чому за руку не веде, вона тільки твій розум засилює, щоб сама ти свій шлях познала і куди тобі треба, добре прямувала. Чи гната всім серцем любитимеш? Чи кого іншого вибереш? Про неї байдуже, аби ти була щаслива. Така в їх в обох думка. Ні віщо вони своєю волею по-атаманській не ввіходять. Оленко, каже раз ранком пані Ганна, пише до мене Павло Петрович, що він подужчав, Просить прийти до нього з дітьми і тебе взяти з собою. І мене, промовила тільки Оленка, пише, що скучить. Довго тебе не бачивши. Ой, пані Ганно, чи гаразд же ти зробила, що таке слово промовила? Уже ще гаразд чи ні, а Оленка в тебе на шиї. Що за тиждень смутку в серці набралося, все ти сльозами тепер розмилося. Мов сестра-сестрі, панна Ганна обтерла сльози з карих очей і дівочих, пригорнула до серця, поцілувала, чогось зітхнула і нічого не сказала. Пішли до Павла Піддубня. Не йшла Оленка, на крилах летіла. Вже давно її думки над тією кам'яницею носилися, де живе її кохання. Як там у його? Що там у його? У його хаті мусить бути мову раю. І справді, гарно у Павла Піддубня в його затишку. Зелено-червоними плахтами стільчики повкривані, шиті рушники, гостинці з України, висять на кілочка. Між ними бандура тридцятий вилискує. Все його діде-запорожця бандура. Гарне малюванням стіни обвішані, І всюди наша рідна Україна вималювана. Там купальні дівчата в вінках скачуть через огонь з хлопцями. Полум'я з іскрами, з димом темне дерево застилає. Під небо в'ється, а небо аж вороне від того світу. Тільки далеко в боку. Місяць червоний із-за вирізався, Осіяв хмарки легенькі І поставу золотими смугами грає. Там козаки йдуть по кровавому полю, Через костяки страшенні, А самко мушкет попереду, Коня удержує, до себе притягує, Думає, гадає. Там під хатою кобзар на кобзі грає, А круг його старий-мале слухають. Деякі плачуть, а сонечко, заходячи, Червонить білу хату. І людську тінь по зеленому рясту чорними смугами кидає. Книжки лежать, папери купами. Павло Піддубень дуже тямущий чоловік. Всяку старовину молодою головою зазнає. Простора в його хата чиста. Малювання німуючи розмовляють проміж себе. А тиша в хаті, не чути гласу. Наче вченця в келії. Тільки годинник, стоячи на столі, чикає. Кинула Оленка оком на одне, на друге малювання. Дивується, мов на країні опинилась. Аж зирк, у дверях, мов жива картина, Стоїть сам Павло, мовчки на неї дивлячись. Як побачила ж вона його худого, блідого, З веселим поглядом блискучим, І сама не знала, що з нею сталося. Кинулась до його, як дитина, Обняла й пригорнулась, А Павло обняв і поцілував її. Від щирого серця. Серденько, Оленко, питає горнучий до себе. Так ти мене любиш? Вона мовчки його поцілувала. Моя вона, сказав Павло, простягуючи руку до пані Ганни. А пані Ганна наче знала, що буде. Вона дітей удержала, щоб не кинулись перші Оленки до коханого їх дядька. Обвисли ж вони коло його тепер, ухопились рученятами за руки, за пояс. Оленка сама не своя, обох дітей цілує і з великих радощів плаче. Зачарував її Павло під дубень якимись невідомими чарами. Все на світі вона забула. В його слові, в його тихій розмові вся її душа. Умери гнат навіки в дівочому серці. Єсть про його споминки, є жаль, а кохання, мов пташка вири, одлетіло. Таке дівоче серце. Таке його кохання. Цвіте і сіяє, пахощами райськими вабить. І звідки йому світ світить, туди воно й повертається. Жаль було й пані Яганні, бідолашного Ігната. Та знала вона, що людської натури не переможеш. Нехай так буде, як мусить бути. Нехай дівоче серце само своєї долі шукає. От її розум, такий же розум і в її пана Івана. Не помилилась же Оленка. Покохавши Павла під Дубня, він наче ждав її з України. Нікого ще не любив, любив тільки свої книжки та малювання та голосну бандуру. З перших вечорів постеріг він, що то за соняшне живе серце вродливої дівчини. Радіючи душею, взявся він освітити науковим світлом ту голівку, що дивом йому здавалося, що мов усі фідії в купі з Рафаелями її видумали а тим часом серце його первим коханням зайнялося. Чужа вона! Вся думка його зупиняла. Слова ніколи про себе їй не промовив, та серце його мовчки з дівочим серцем пойнялося. І вона йому не признавалася, що з нею діється. Вже він думав, що душа її живе з Ігнатом. з собою козак боровся, поки аж занедужа. Тоді сестра довідалась, яке лихо сталося. Почала за Оленкою пильно дивитись, довідалась, збагнула жіночим серцем і вилічила брата розмовою й розвагою. Інше тепер стрітила Оленка, Павла Піддубня, як прийшов він у кохану його сім'ю. В раю вона тепер жила і раєм його осіяла. — Оленко, серденько, — каже Павло, — коли ти мене вірно любиш, то у всьому мене послухаєш як батька матері, каже Оленка. Ні, більш, ти мені й батько, й мати, ти моє все. Дівоче слово, кохане, хто тебе чув за до самої смерті тебе не забуде. Поїдьмо зо мною на край світу, Оленко. Поїдьмо, полетимо у парі, каже Оленка. У мене хвалити Бога є достаток, облетимо з тобою весь світ, а потім вернемось на Вкраїну. з батьком матір'ю побачишся. Та й будемо жити у мене в дідовому хуторі. Після цієї розмови, мов тільки крильцями голуб'ята стрепенули. На завтра вже вони летіли далеко далеко в вирій, де літо й зиму одні квітки осипаються, а другі засвітають. Розділ шостий. А бідолашний ігнат тим часом до столиці, мов до Божого раю прямує. Прийшов розпитався пана Івана. Тяжко було пану Івану його зустрічати, мов сам йому гіркої наготовив. Чи знав же то він, як воно складеться, завозячи Оленку на чужу сторону? І рідний брат не оборонив би Івана від його долі. «Де моя Оленка? Умерла!» От що мусили безталанному москалеві сказати, бо й справді вона для його вмерла. «Поблід, Іван!» Затрусився, поник до землі, як підкошена папороть. Засумував тяжко, у лазареті з місяць пролежав, а потім і не ходив більш до пана Івана, і не питав про Оленку. Москалем він одиноким вік звікував, мов той дуб суховерхий. Не всі ті сади цвітуть, що весною розвиваються. 1800 Шістдесят другий рік. Читала Лілія Мироненко.